ماو پا غورت چه او بچورلی اسمان روان بشی اسمان مورن پچورلی دلو پروانی دلو و تصیر الجبالو اروان بشی غرونا سایرن پروانی دلو غرونا بوالو زی اللہ فوائلن و حلاکت ده تباییده یوم ایدن پا دا غورت که للمکذبین دا پارد دروجن کون کو تگذیب کون کو لرا الَّذِينَ کساندی هم چی دوی پی خوزن فباطلہ کی یلعبن مشغولہ کی لو بے کئی پی خوزن فباطلہ مشغولہ کی یلعبن لو بے کئی دوی یوما یدعو اونا تاغورا چبت فدیکو فدیکو با گتلے شی یدعو اونا یوما یدعو پا دیکو بوتلیشی اور دی جہنم تا پا دیکو دیکو پا دیکو پا زورونو با بوتلیش تا دا ها دی ہن نارو اوبویلیشی دا اغور دی اللہ تی هاگ کنتم چه تاسو وی بے حافدی اور باندی تو کذب ان تکذیب کونکی درو جنگن انکی تاسو بنا منل اپا سحرن هازا آیا نو داچ چا دی ام انتم یا تاسو لا تبسرون حیث نوی نئی اس لوحا ورنن وزی ورنیمتونو کیا تینو راد وری دوی مستمعو هم دعوه کونگی دعوری دلو دو دی کم جد دعوه کش ماوری دلی دی اغتر راوری به مبین دلیل اختارا ام له البناتو ایا الله لرلونا دی نا کی ولكم البنون او تاسلرزامن دي ام تسالوهم اجرا هيا تو واړي د دنیا ایوال بدله مزدوري او هم ممغرمل دوی د دو وجيده تاوا نامستلون ترانه شيوي دي ته د وخت په جدي د دن دنیا نه ان ايندهم الغيبو ايا دوی دو سره شد غيب یعنی وحشت فهم یکتبون کذوی داغی نذکل کئ ام یریدون کیدا ایا غواڑی دوی مکر کول چلول پر الذین کفروا نا کسانچ کوپری کڑوی هومل مکیذون ام دوی با مکر کے کمزورے کڑیشی ددی دو دو چلون ددی مکرونا و کمزورے کڑیش املہم الہول ایا دوی لرزتا دی حقدار دی بندګی ذمہ غیر الله سوا د الله نه غیر د الله نه دی لره سوف اشتد مددگار حقدار د بنده گئی نہ سبحان الله پاک دی پاکی د الله تعالی لرا اما یشرکون داغین چذوی دوی له شریک جوړوی الله سره شریک جوړی الله داغین پاک دی و ای یرو کس فن او کچری دوی او ویني یو ټوټه من السمای ده اسمان نا ساقه تنده پریوتون که را خرزدون که یقولونو دوی وی صحابم مرکوم وریز دا لانده بانده فمانده باران وروجی شو فظرهم نو پریگ ددوی حتی تردی پوری یولاکو یومغم چه مخامخ بشید آغی ورسرا الَّذی اغورت چه پاغی کی فی هی پاغی کی دوئی یسعا کون بیو شکریشی یو لا کو یوم هم اللذی سر دیو پوری چه مخامخ بشی دا غورت سر چه پاغی کی فی هی پاغی کی یسعا کون دوئی با بیو شکریشی یوم لا یونی انهم اغورت چه نبشی دفکول دو دوئینا کائی دوهم مکرونا چلونا دو شیحن ہی الزرر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نَبَدُّی سَرَ مَدَدْ قُولِشِي وَإِنَّ لِلَّذِينَا او یقِنَا قَسَانُ لَرَ ظُلَمُ جِ ظُلَمِ کَرِ بِ عذاباً عذاب دی دون ذالک مخید قیامتنا وَلَا كِنَّا او لیکن اکثرهم اکثر دو دی خلقنا لَا يَعْلَمُ النَّفُوِيگِ وَصْبِرْ لِحُقْمِ ر او صبر کو تو فیصله دار دې ستا جلابا فیصله به صبر وکا فانك یقینا تبع اعیننا زموم پر سترګو کې نه زموم په پاساتي وتسبح او تسبيح وايا بهمد ربك شرزه حمد دې رب استانا حين طغى تقوم چودري کې تو وسبح له ربك او صبر کو پیس لدردستا تا اینکا یقیناتا بی آیونینا زمان پا استر کوئی زمان پا حفاظتی و صبیح بی حمد ربکا او تصبیح وایا سرد حمد ربستانا حینا تقومو فاغوخ کی چتو ادریجی و من اللیلی او دشپینا غم پا صبیح و, و النجوم او وقت وخت شادر زول دستور کې چې کله شادر غي هغه وخت کې د الله تسبیح هتوایا بسم الله الرحمن الرحیم والنجم او قسم دې پستوري اذا حواکل شرات شدخل زینا ما زلل صاحبكم نده بیلاري تاسو ملګری ما زلل نده خطا شوي ملګری تاسو وما غوا او نه د حد نه تروط ل د نه سر سری تیر شوی دے، او نه سر ک شې خطا خط وما عن الحوا او خبری دے دفاع وما یېخواان اللهوا او خبرې نه د د خوا شپلنا وما یېقو او خبرې نه کو دهوا د خوا شخصلنا ان هو نهدي دا الا وون مګ و دا یح چې ووهي کولیشيته علمهو خوده نکرده دتا شدید القوه سخت قوتنو والا زو مرد خایست والا خاوند خایست جبرالیمین علی السلام پس پوانو برابر شو و هو و حال دا چه ده بالعفق العالا و پوچه تغاربان ده با اسمان پا کنارو دهو سمدنا پتدالا بیانی شو نو خن دې شه شو وقان قابه قوسینی نو شو په میګذاب دوا غاړي د لیندو قوسین د لیندې یو سره د بل سره دمرني شه ورتا او ادنا بلکې زیاد نش دې شه د دې دواړو کاكون نو او ها اله ابده یو وحي وکړه بندد الله تا ما او هاغه کې وحي وکړه ما کذب القعاد انکار نه کړه جوړو دے أغینا أغې ما را اچ د لیدلې دو ما کذب القعاد انکار نه کړه جوړو دے أغې ما را اچ کوم دلی دلی دي ندرو ور تر د ندی وایې اپا تو مارونه آیا تاسو جګړ کوي د د سرا علا ما ير پاغسې ځبان کې دلی دلې دې نبی پاک علیہ السلام چې سې دی لري پایتا سو جګړې کوئی اثر ولاقدر اه نزله اخرى او یقینا دولي دليو اغي ربلزل یعنی جبرائیل امین علیہ السلام لرا لدليو نبی پاک علیہ السلام بلزل کمځای کې ایندا ستره تل منتها صدرا تل منتها او خوا کې صدرا تل منتها اخری زائد ملائکه د سلو زائرې ایندا جنۃ الماوا د غ سره نې جننت دی د پاټې کېدو جننت ماوا جنت جننت پده کېدو ه یشل صیدته کم وقت چې پټک بېې لرا صه بېې وونه هغه سیزونا ما یخشا چې پټیکلو ه یخشه صته کوم وقت چې پټړو بې لره ما ی هغه سیزونو چې پټیکلو ما زاغل به سرو نه د کوک شوې نظر ددو وما تغه او نه د حد سرسری تیر شوي دی سر سری تیر شوي نه د ج لکه سړی په سپ روانې او اوخوایخوا ګور به تېې سرپږ نه نهبي پاک چې کله تلی دی خ په سووج په سم سرهته چې لییدې دی هغې ته کړيدي لقدره من آیاې ر کوبره یقی ن به ويیدلی من آیاې د نخ د پوه د رې هکوبره د ر اللہ تلویلو نخی دولی دی افرائیتم اللہ آیا تاسو سوچ کردی پا حال دلات ما تو غاید اللہ تین تاسو سوچ کردی پا حال دلات والعضاء دلعضاء ومناتس ومناتس سالسطل اخرى او دل منات چدرینی رستی ری تاسو د منات په حال سوچ کردی دل ازا پا حال سوچ کردی الله رب کریم وی و منات الثالثتال اخرى او دے منات چھے درین یہ روستے لے علکم الزکر و لہو الانسا ایا او اغلر دی نرگانی انہیں تاصل دی علکانی اللہ الله نرگانی کئی وی علکم الزکر و ایا تاصل دی وی و لہو او اغلر دی نرگانی تلک ایزاں تا خو پداغه وخت یی قسمت دویزا تقسیم دې ډیر نقصانی دې ظالمانا هغه ظالمانه تقسیم کې ځان لالکان خو خې چې زما دې لالکان بیا او الله ته دینا ان یا الا اسماء ندی دا مگر نو مونادي سمیت مو حاچ کې خود لیدی تاسو انتم وا ابا کوم تاسو پلانو ما انزل الله بها نه نازل کړه الله تعالی دی ها پدغی باندی من سلطان انحیس دلیل این یا تبعونا تابداری نکی داخلک ایلا الظن مگر دو گمان تابداری کئی وما تحوال انفوس او دی اغسیس چو غواڑی نفسونا دو دوی قد جاہو من ربیہ ملو خدا او یقینا راغل دیتوی تا طرف دی رب دو دوینا دا ہدایت عمل الانسانی ایا اشتد دپار د انسان ما تمناږي چې ارمان کوي دی غواړي ته غواړي هغه به شيږي پنل اللهل اخرتو نو خاص الله تعالی لرد اخرت ول اوله او دنیا او كم مين ملائكين او ډېر د ملائكو نه اشتري ملائكي په سماواته په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شيئل کې پاید نشي در کول سپارښتږي اس پایدنی شور پول سفان دیاغی تفارش و شفاعت ایلا مگر منباد این الله اللہ د ددینا چی جازت دوکر الله تعالی آغچاتا لی من یشاو چی اللہ اغواڑی چی جازت اوکی این روستا دیت تفارش پایدوار کئی ویردہ او الله تعالی رزا شداغنا ان اللذین یقنا کسان لا یؤمنون چیمان نرولی دلاخر دی پاخرت باندی ایس پایدنی شور لا يسمونا خامخا مومنا ابدي الملائكه فملائكه تسميت الانسا ونمونو ده زنانو سرا الملائكه ده جناکي وي وما لهم به او نشته دو لره پدي باندي من علم من هي دليل ان يتبعونا ندي تابدار دو دوی اني تابداري نكاي دوی الا ونماګر وَإِنَّ الظَّنَّ أَوْ يَقِينًا الْغُمَانُ كَدِ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا لَا يُغْنِي بَتْ مُقَابِلًا نِشِ کولې پیدا نو ور مِنَ الْحَقِّ د حق پټولو کو بارکي شَيَن هيڅه حق پټکړ د غمان پر سر روانم مُقَابِلًا نِشِ کولې فَآرِذُنُم مَخُ غَرْذَ وَتَمْخَوَالَ وَأَمَن تَوَلَّى تَعَجَانَ چې او دې دینه ان ذکرا نا ذکر زموږ نه قران ولم یوریت او نو غواړي ইলل حیات الدنیا مزر دن دی دنیا دنیا وی جون غواړي ذلک مبلغهم دا آخري مقصد من العلم د علم د دوی د انتها د علم دا نتایج د دنیا پر وس ان ربک یقینا رادست هو عالم حق یده بمن الله هغه چا باندې چې اوړي گمراشه ان سبيلي بالله ريده الله تعالى نا او الله پاک خوب يدي به معنی صدا